Коли чоловік загинув, причому по-дурному, як жив, зрекошетила куля, коли гвинтівку випробовував. Особливої туги не відчула, але в тому тільки зараз могла зізнатися. Ельмірі, Але? Але однаково. А в разі чого? Патли б розлучниці, повесмикувала. Інакше б ніхто її тут не зрозумів. Така от тут любов. І додала крізь потужний схлип. Хірова. За пару тижнів Ельміра збиралася вирушати до іншого містечка, ближче до лінії розмежування. Адже чутки про те, що наші поволі просуваються вперед, не були чутками. Поволі то один місток, то інший. Захищалися від здеморалізованих банд, попри те, що ті все ще гатили по позиціях забороненої зброї. Напередодні Женя засумувала. Замість двох мідно-золотих коронок вже мала необиякий подарунок від своєї квартирантки, два причудових керамічних зубчики і помолодшала років на десять. Лишалася обіцянка щодо перукарні. Цей похитель Міра вирішила зробити перед самим від'їздом. Недільним ранком вони йшли освітленою сонцем вулицею, обсадженою абрикосовими яблуневими деревами, такою весільною, такою затишною, які бувають тільки тут, на сході, де час цвітіння яблунь перетворює запелюжені вищерблені вулиці на дорогу до раю. І сусідки повисли на парканах, роздивляючись Женьку-сепаратистку і лагідно матюкаючись у слід. З перукарні обидві вийшли, мов королеви, зі шлейфом давно забутих ароматів на нових зачісках. Сонце до сліз щіпало очі, білий цвіт осідав на волосі. На зустріч ішли військові і посміхалися двом гарненьким панянкам. «Знаєш, – сказала Женя, – останній раз я отакого от йшла на випускний». Сукні, з зачіскою, і з таким настроєм все було попереду. Женько, у тебе й зараз все попереду. Ти ж молодша за мене, посміхнулася Ельміра. Женя сперлася на дерево і заплакала. Останніми днями плакала вона часто. Наступного дня запакували в дорогу слоїки з консервацією, огірки, помідори, варення, напекла пирогів. Обнялися на порозі. Ти там теє. Промовила супочив плече. «Бережи себе! Під кулі не лізь! Я ж знаю! Смерті шукаєш, чи не так?» І злякавшись, що бопнула не те, швидко додала. «Ну і хлопцям роздай побільше. Я ще напечу і сама привезу. Ти тільки одразу повідом, куди?» «Герман!» «Стадниченко? Проходьте!» Пластиковий пакет голосно зашуродів в руках. Лара підвелася і підійшла до дверей кабінету. Тоді він збирався на Личаківський цвинтер, купив троянди, штук двадцять, і вирішив зробити те, що хотів ще будучи студентом, коли і за одну троянду треба було зекономити на обіді. Отже, він йшов з оберемком пурпурово-червоних троянд на дових ніжках по площі ринок і відчував себе ніякого, немовно наречений. Не будеш же пояснювати кожному зустрічному, що йдеш на цвинтар, і що ці розкішні троянди по одній призначені тим, кого він ніколи не знав особисто, а отже вічності. На кожній священній для нього могилі він збирався випити чарку коньяку, привезеного з Мальти, і покласти квітку. Ну, звісно, міг і наклюкатися, але принаймні у гарній компанії. Такий був задум. Така мрія з другого курсу Інституту інженерного зв'язку – і він приїхав до Львова її здійснити. І вона, ця мрія, вже не видавалася йому аж такою романтичною, радше сумною і дещо чудернацькою. До того ж його, такого хайного, в нових джинсах і білій сороці, до якого дітька цей прикид, що збирається здійснити мрію юності, чи не одразу паскудив голуб. Тлустий голуб, який водяться лише тут, на площі ринок, вгодовані туристами пернаті на хаби. Збоку це виглядало смішно. Охайний молодик з букетом вишуканих троянд, який довелося затиснути під пахвою, відчищається від голуб'ячого посліду. «Багатим будеш», – сказала проходячи повз циганка, і він криво посміхнувся їй, посмішкою обкаляканого красеня. І застиг, клац-клац, на задньому плані світлини, яку хтось зробив, фотографуючи весільний кортеж. Цікаво, скільки разів за своє життя ти випадково потрапляєш до об'єктивів сторонніх людей. Зупиняєшся, аби щистити з себе пташини гівно, і – клац! – навіки застигаєш з дурнуватою посмішкою на тлі весільної композиції. А потім опиняєшся в чиємусь фотоальбомі безіменним непорозумінням. Але то був не чийсь весільний фотоальбом. Побачив себе на стіні в коридорі, що веде до студії. Причому не весільний кортеж, а саме себе, крупним планом,